Ви бачили, як звиваючись між камінням, мовчки повзуть і повзуть ті. Де вони просоталися, було невідомо, хоча зрештою тут це не було надзвичайним явищем. В горах нерідко ні в них, ні в нас не було соцільної оборони. Тут захищались і штурмувались здебільшого дороги та окремі висоти, що як бастіони здіймалися над довколишніми хребтами. Брянський одразу розгадав маневр противника і оцінив усю глибину небезпеки. Обтікаючи під ніжі висоти, німці хотіли звідси відрізати весь батальйон, який штурмував сопку там, на високо вгорі. Брянський негайно наказав повернути на німців всі міномети, коротко повідомив комбата і закінчив словами Приймай бій». Міномети задерли свої труби майже вертикально в небо. Було видно, як міни, мов чорні риби, зробивши в блакеті найкрутішу траєкторію, шугнули в саму гущу німців. Там серед каміння, диму й полум'я знявся страшенний гвалт, і німці піднялися в атаку. Вечоріло, і тіні від висот уже закривали міжгір'я. гір'я. Брянський глянув на своїх засмалених сонцем бійців і згадав літо. Найтяжче літо 1942 року в Донських степах. «Товариші», – сказав він спокійно, – і тільки незвичайна блідість обличчя показувала, якого зусилля волі коштує йому той спокій і стриманість. «Від нас залежить доля батальйону, доля наших товаришів-піхотинців. Крок назад – уже зрада. Відступати нам нікуди». Може, комусь із нас тут судилося загинути, не доживши до Дня Перемоги. Але пам'ятаймо одне. На нас лежить велика місія. Будемо ж стояти на смерть. Біси стояли по груди в ячейках, мов загіпнотизовані. В цілому світі нас стала повна порожнеча. Все зникло. Були тільки зігнуті популясті постаті в чужій уніформі, що з Гелготом наближались і наближались. Черниш ніколи й не думав, що він так спокійно сприйме першу зустріч з ворогом лице в лице. Йому здавалося, що зникло все хвилювання. Нерви напружені до краю, рука міцна, погляд ясний. Здавалось, він протязі всього життя не зазнав такого напрочуд ясного спокою, як зараз і думка працювала з особливою ясністю, рухи стали методично доцільні і безповоротні. Він встигав все бачити, все чути і все розуміти, немов сприйнятливість його мозку раптом нечувано розширилась, збудивши в ньому на мить спалах ясновидіння. «Огонь!» – скомандував Брянський. Ударили з усіх автоматів і карабінів. Маковечик теж вистрілив, ще раніше прицілившись. І хоч стріляли всі, і хтось глушачи, бахкав йому біля самого вуха, все ж побачивши, як німець, махнувши руками, упав горілець, Маковичик скоріше відчув, ніж зрозумів, що то його німець, що упав він саме від його кулі. Це я, це я підіймався в ньому переможний внутрішній голос. Ніхто інший, тільки я. І він прицілився в іншого. Німці безладно строчили на ходу з автоматів, падали в тріскотняві, зводились і знову бігли, наближаючись, і вже видно було їхні скривлені чи злобою, чи смертельним переляком обличчя. «Гранати!» – крикнув Брянський, і перший метнув, стежачи, де вона падає, і взяв другу. Його очі, що здавалось давно і назавжди, згасли, Загоралися гострим синім вогнем, Наче вітром здавало попіл І роздмухувало спертово синій жар, Що жив під ним. Гранати, гранати! Гранати летіли одна за одною. Знявся страшенний лемент. Німці вбігали на вогневу. Цей момент усі почули, Як вигукнув Брянський. За батьківщину, вперед! Ніколи ні до... Ні після цього Черниш не чув цієї фрази так, З якоюсь особливою силою і значимістю Прозвучала вона їм тут, збиваючи всіх у кулак. Батьківщина, як у феєричному світлі сяйнула Чернишеві і далека річка на кордоні, І соняшні поля за нею, і випускний вечір в училищі, і мати з накинутою шаллю на плечах, і довгий караван у пісках, і ще щось невиразне, але безкраю прекрасне, промайнуло перед ним в одну секунду, і все йому стало ще яснішим. Не дивуючись, він бачить, як Брянський маленькими білими руками вигнався в кременицький бруствер і легко вилетів наверх, не оглядаючись на бійців наче не мав найменшого сумніву, що й вони зроблять те саме, пригнув з бруствера вперед, заносячи за спини важку протитанкову гранату. Черниша теж винесло єдиним духом наверх. Дивлячись уперед, він весь час стигав якось боком бачити, як і інші бійці вилітали з ячейок, немов їх звідти щось виштовхувало, і усіх були бліді зосереджені обличчя. За батьківщину ще раз дивним голосом гукнув Брянський, і Черниш не впізнав його сильного голосу, наче зміненого резонансом чужих гір. Черниш бачив, як Брянський боком стрибнув кілька кроків вперед і метнув гранату, вихоплюючи в ту ж мить пістолет, і одразу серед німців, що вже були ось тут, гуркнуло, заклубилося, і вони на мить зникли в чорному. Черниш бачив, як упав Брянський, але не зупинився, і ніхто не зупинився. Всі схилившись, мчали вперед, і всі щось кричали в диму і чаді. І Черниш теж кричав, не пам'ятаючи що. Німці тікали з вогневої. Це ще тільки піддало Чернишеві сили, такої сили, що, здавалося, його не міг би тепер зупинити наказ самого маршала. Перед ним майорів чужий Френч. Фляга, закрита кружкою, билася в німця назаду, і Черниш хотів за неї вхопитися і ще швидше біг, не біг, а летів, як птах. Усе тіло його зробилося легким, пружним, нестримним. Черниш, відчуваючи в своїй руці щось важке, розмахнувся і вдарив німця по тім'ю й одразу приснів, наче війшов у камінь. І Черниш аж тепер помітив, що вдарив його міною, яка не знати коли і яким чином опинилася у нього в руці. Хоча б не вибухнула, майнуло йому в голові. Рубай, бий, Заврянського! вигукнув хтось поблизу, і Черниш знову рвонувся вперед у суцільний рев, стогін, гупання ніг. «Значить, Брянського вбито!» Здогадався він на бігу, але це його не занепокоїло, а навпаки ще більше сповнило лютою міцю, і його не здивувало, що ім'я його друга вже гримить між ними, як бойовий клич. Черний бачив, як перед Денисом Блаженком обернувся високий гітлерець в окулярах і, зіймаючи руки, страшно крикнув. «Гітлер капут!» «А тобі теж!» – і Денис рубонув його кайлом прямо по переніссю. Забрянського! Міжгір'я греміло бойовим клекотом. Перед Чернишем утікаюці скриготіли по камінню ковані чоботи, і він, стипивши зуби, напружуючи, що було сили, стрибнув ще раз уперед і вдарив обома руками німця в шию, в спину, повалив і вп'явся пальцями в горло, і той, наливаючись кров'ю, захарчав. Черний штовх його потили той об камінь, і все було мало, мало! Кинув і знову побіг, і знову кричав, не пам'ятаючи що. Промчав ми Михаєцький з розстріпаними страшними вусами. Він весь час склипав німця по спині маленькою сеперною лопаткою. Нами Черниш загледів сагайду, Що майнув у розпанаханій гімнастерці З оголеними волохатими грудьми З налитими кров'ю очима. Він тримав у руці пістолет. Черниш згадав, що теж має пістолет, І на бігу вихоплюючи його мчав, І всі мчали вже між німцями, Що з перекошеними від жаху обличчями Тікали кудись на осліп. У повітрі свистіли приклади, Літали вигуки і зойки. Знову перед Чернишем з'явився німець, ніби той самий, якого він душив. Крисали камінняковані чоботи. Тріпалася на назаду, хтось близько кричав «Стій!». І Черниш також закричав у потилицю німцеві «Стій! Стій!». На вигук німець озирнувся, зашкопертав у камінні і впав. «Я Руський!» — скрикнув він похопцем, зводячись на коліна і здіймаючи тремтячі руки. «Я Солнечногорська!» «Солнечногорську таких нема!» — видихнув Черниш і, піднявши пістолет, вистрілив йому прямо в груди. Утевся рукавом і зненацька погляд його зупинився на висоті. Там, на тлі вечорового неба, виразно виділявся силует... Непорушний, ніби висічений з каменю. Сонце вже давно зайшло за висотою, а небо над нею все ще світилося, переливалося барвами. Силует не рухався. Дерево? Але в цю мить постать, що досі стояла в профіль, обернулася. І стало видно контур автомата у піднятій руці. Значить, висота наша? майнуло в голові Чернеша, і він закричав, що цили «Наша! Наша!» Він загинув, мабуть, від власної гранати, похмуро говорив Сагайда, схиляючись над Брянським і шукаючи рани. Вона розірвалася надто близько. Старший лейтенант лежав на правому боці, откинувши голову і подавшись усім тілом вперед. Він напружено витягнув руку по каменю, наче хотів неї дістати щось близьке, зовсім недалеке перед собою. В руці закляк пістолет. Брянський лежав як живий, крові ніде не було на білім обличчі, і його очі не заплющені були, а тільки злегка примружені, як тоді, коли він дивився в бінокль, і командував. Несподівано серед загальної тиші луснув пістолетний постріл і курят зенькнула десь об камінь за кілька метрів поперед Брянського. чому справа?» хрикнувся гайда, здивовано дивлячись, як з пістолета Брянського в'ється димок. «Нічого не розумію. Виявляється, хтось із бійців ненароком торкнув у сучинках руку Брянського» і його пістолет вистрілив від того незначного руху. Він був зведений. Брянський з болем вигукнув черниш, стоючи над маленьким холодним тілом свого командира і друга. «Ти, ти й мертвий, стріляєш!» Горе темнішали, випливав далекий місяць. Брянському розстебнули гімнастерку, оглянули рану. Осколок пройшов у серце. Стопившись навколо старшого лейтенанта і присвідчуючи ліхтариком, бійці по черзі розглядали фотографії. Скорботна жінка в чорній хусті, зав'язаній по-старомодному, склавши руки на колінах, дивиться прямо перед собою. Мати каже та гайда. Мати. Досі мало комусь бійців спадало на думку, що і в Брянського може бути мати. Дівчина стоїть на березі моря в купальному костюмі з веслом у руці. Сонце б'є її в очі, вона мружиться і сміється. Наречена. Мовчки розглядали бійці незнайому вродливу дівчину. Де вона тепер? Чи хоч серце підкаже їй, що тут сьогодні сталося? З лівої кишені гімнастерки дістали пад квиток. Він весь злипся, пронизаний осколком наскрізь. Пошлють в Москву. Це Капатії. Денис Блаженко з якоюсь погрозою в голосі сказав, не звертаючись ні до кого.